Оте я так по козацьки, казав Шрам, да аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже руку, да обіймемось от перед братством сагайдачного, що держатиметься за мене у всякій долі. Даю і обічаю, бгате, каже Черевань, сміючись. Рад був що розважив Шрама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шрам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі. Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, де не була ні разу в Києві. А вже хто був, то знає братство на Подолі. Знає ту високу з зигарками дзвінницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно, з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за двісті назад, тоді, як отой то шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного і ограда, і дзвінниця, і всі братські школи – усе те було дерев'яне. Усередині монастиреві стояв тоді густий старосвітський сад. Була то колись благочестива пані Ганна Голевичівна, що подарувала на братство свій двір із садом. І на тому-то дворі гетьман Сагайдачний церкву збудував, і монастир братський – з школами устрою, щоб теє братство дітей козачих, міщанських і всяких учило, людям у темноті розуму загинути не давало. Постоявши прочани наші в церкві, подали срібла паноцям братським на школи і прогаялись геть то оглядаючи монастир, а було тоді, на що там задивитись. Придавсь один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитись на малювання. Що тільки в Біблії прописано, усе чернець той, мов живе, списав скрізь по монастиреві. Тож святе саме по собі, а то таки наше козацьке лицарство було там скрізь по ограді намальоване, щоб народ дивився, да не забував, як колись за батьків та за дідів діялось. Був там намальований і Нечай, і Морозенко, круг його горять костьоли й замки, а Піпсі черру бає топче конем ляхів з недоляшками. І ще й підписано – Лицар славного війська запорозького, а над ляхами а се проклятущі ляхи. Знаєте, тоді ще Хмельниччина тільки що втихла, так любив народ, дивлячись споминати, як наші за себе оддячили. А чинці собі любили мирянам у голову задовбоготи, що нема в світі ворога над католика. Пали, рубай його, вивертай з коренем, то й будеш славен і хвален, як Морозенко. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Та і те все там помальовано, щоб усяке знало, які то колись були лицарі на Україні. Був і самій Локішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попався у турецьку неволю і п'ятдесят чотири роки був на галерах, у кайданах, за замками, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчверті ста визволити, і як узявши ту галеру, приплив до козаків, і корог вихрещаті давні у кишені козакам привіз, не зневажив козацької слави.